wal akhawat fillah alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata kita kembali insyaallah taala melanjutkan keterangan Syekh Muhammad Ali Farqus fidahallahu di dalam poin yang kedelapan yaitu bentuk-bentuk muasyarah bil ma'ruf para suami terhadap istri-istrinya sisi yang kedelapan atau bentuk yang kedelapan musa'adatu rajul zaujatahu fi khidmati a'malil bait wa asghalil manzil min tanzif wa tartibi ghairihi jadi kita ulang kembali sedikit 6 Uh, bentuk yang kedelapan ini Karena pertemuan sebelumnya kita sudah bacakan Pala bahas kita ulangi kembali Dari awal untuk bentuk yang kedelapan ini Berkata Al-Mu'allif Di antara bentuk Pergaulan yang baik Para suami terhadap istri-istrinya yaitu Membantu istri-istrinya di dalam Pelayanan Amalan-amalan rumah dan kesibukan kesibukan rumah berupa tangkivin, waterivin, wakairihimah, membersihkan rumah, mengaturnya dan selainnya. As-satan hamliha lil janin, awbada wadhalil maulud. Secara khusus di hari-hari hamilnya, ya, mengandungnya, istri atau setelah melahirkannya. Aw waktu marodihah atau waktu sakitnya aw engda zahmati amaliha atau ketika ya bertumpuknya pekerjaan atau tugas-tugas rumahnya maka sepantasnya suami membantu mereka. O kedekanan Nabi saw ya khidmu mihnat ahlihi sungguh Nabi saw membantu rumah tangga. Nah di dalam rumah keluarganya atau istrinya, wajammu baytahu wajarfu sawbahu wajhriz naghlu wajhlib syatahu dan Nabi saw. Yakum, yakumu, yakni menyapu rumahnya, mencuci, nah menambal, ya menjahit pakaiannya kemudian menambal sandalnya dan memeras uh, susu hewannya kambingnya Fa qad su'ilat Aisyah radhiyallahu taala anha sungguh Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya makana annabiy sallallahu s.a.w. yasna'u fi baitihi apa yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. di rumahnya Qalat maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kana yakunu fi mihnati ahlihi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu keluarganya ta'ni khidmata ahlihi yakni melayani membantu amalan-amalan di rumahnya fa ida hadaratis salat, kharaja ila salat. namun apabila salat telah datang waktunya maka beliau keluar untuk ya menegakkan salat berjamaah ya di masjid 6 nah, hadis ini diriwayatkan Nah, hadis ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala ta anha yang telah terdahulu. Namp pada halaman 23. Namp halaman 23 sudah kita lewati hadis tersebut. Namp yaitu hadis yang diriwayatkan al Imam Ibn Hibban. Namp Rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah. Kemudian Di dalam Musnad Imam Muhammad rahimahullah juga disebutkan bahawa karena yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyaron minal basyar. Beliau adalah manusia sebagaimana manusia yang lainnya. iaflī tsaubahu wa yahlub syatahu nafsuhu beliau alaihi salatu wassalam menjahit pakaiannya memeras susu kambingnya dan melayani dirinya sendiri pula naham yakni semua ini beliau lakukan dalam membantu istrinya atau keluarganya Wafilafad Ibn Hibban di dalam Lafad Ibn Hibban disebutkan ما يفعل أحدكم في مهنة أهله يغصف نعله ويقيف ثوبه ويرقى دلوه نعم nah, bahwa dalam Sahih Ibn Hibban disebutkan bahawa Rasulullah Sallallahu melakukan yakni ketika Aisyah ditanya beliau menjawab bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebagaimana salah seorang di antara kalian melakukan ya di dalam rumah keluarganya yakni seperti menambal sandalnya ya menjahit pakaiannya mengangkat air atau mengambil air enam dan selainnya Hadis ini diriwayatkan Ibn Hibban di dalam Sahihnya dan disahihkan Imam Al Albani rahimahullah Bal qad ya tajawaz az zawj bil ma'ruf fa yadhkur zawjatahu ba'da wafatiha bi makanat tuhibbu an yaf'alahu zawjuha min ajliha wa hadha bil la shakk fi min kamalil wa bahkan Nabi SAW lebih dari itu sebagai bentuk husnul muasyarah beliau ya baiknya pergaulan beliau terhadap keluarganya beliau menyebutkan istrinya, kebaikan istrinya setelah meninggalnya Ya dan melakukan sesuatu yang istrinya senang Ya di masa hidupnya untuk dia melakukannya maka pun sepeninggalnya Rasulullah Sallallahu Sallam melakukannya maka ini tidak meragukan lagi merupakan kamal al-wafa kesempurnaan ya penunaian ya uh, janji ya dan kesempurnaan cinta al-mahabbah. Disebutkan dari Aisyah radiallahu taala, beliau berkata hadisnya di dalam Sahihal di dalam riwayat Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad beliau dan juga di dalam Sahih Muslim dalam Fadail as Sahabah dari hadis Aisyah radiallahu taala beliau berkata ma Mahir ala imroatin maghir tu ala Khadijah. Aku tidaklah cemburu pada seorang wanita pun, ya, seperti cemburuku terhadap Khadijah radhiyallahu talanha. Walakadhalakats kawlah anjata zawa jani bisalah sinin. <tuh> <tuh> <tuh> Sungguh Khadijah telah meninggal sebelum Rasulullah menikahiku tiga tahun sebelumnya. Nah, tiga tahun setelah meninggalnya Khadijah, baru Rasulullah menikahi Aisyah radhiallahu anha. Lima kuntu asma'uhu yadhkuruha. Aku sangat cemburu, ya, terhadap apa yang aku dengarkan langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebut Khadijah. Walakad aamarahu, rabbuhu anyub anyub ashiraha bibeitin fil jannah min asobid. Benar-benar sungguh Allah Ta'ala memerintahkan kepada beliau alaih salatu wassalam untuk memberi berita gembira kepada Khadijah yaitu rumah di surga, istana ya di surga dari permata yang terbuat dari mutiara permata. wa Wainkana Rasulullah SAW jadi ini yang pertama ya yang sebab cemburunya Aisyah radhiyallahu taala kepada Khadijah dalam keadaan Khadijah sudah meninggal dunia radhiyallahu taala an anhumah. Naam. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala wa inkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadhbah la yadhbahu as-syata thumma yahdi Fikul latihah minha dan jika Rasulullah Sallallahu Sallam menyembeli hewan itu beliau memerintahkan untuk menghadiahkan sesembelihan itu kepada teman-teman Khadijah, ya kepada teman sahabat, ya dekatnya Khadijah radhiyallahu taalaanha. Naam wal murad bi khullatiha khala'iluhha ay ahlu sadaqatiha. Yang dimaksud dengan khullah di sini jamaknya khala'iluhha yakni kekasih-kekasihnya Khadijah atau sahabat-sahabatnya. Naam. Wa fi hadits Anas itu hadits ya Aisyah radhiyallahu taala Dalam hadits yang lain hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kana an sallallahu alaihi beliau mengatakan kana an sallallahu alaihi ida utiya bisyai'i qala idhhabu bihi ila fulanah fa innaha kanat sadiiqatan li khadijah ya dalam hadis Anas diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam Adabul Mufradnya dan juga Imam At-Tabarani serta Imam Ibn Hibban, ya juga Imam Al Hakim, Rahimahumullah Taala, jamian, ya dari Hadith Anas Ibnu Malik disohhikan Imam Al Albani dalam Sahihah pada nomor 2818 ya Anas mengatakan Rasulullah Taala anu bahwa Nabi Sallam apabila diberi sesuatu, ya beliau berkata bawalah sesuatu itu kepada fulanah, ya kepada fulanah karena dia adalah temannya Khadijah. Naam. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Ini sebagai bentuk ya muasyarah perbuatan baik Rasulullah muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Khadijah. Ya, dalam hidupnya ya beliau muamalah dengan muamalah yang baik sampai sepeninggalnya. Ya. Beliau masih saja melakukan ya muamalah muasyarah menjaganya ya dengan muasyarah yang baik terhadap Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha sehingga dengan itu menjadikan Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu ya sehingga beliau mengatakan maghirtu ala imraatin maghirtu ala Khadijah tidaklah aku cemburu pada seorang wanita sebagaimana cemburuku terhadap Khadijah karena Nabi saw sering menyebut-nyebutnya, ya bahkan me mengantarkan hadiah, memberi hadiah, ya atau sedekah, ya terhadap sahabat-sahabatnya Khadijah. Nah, kemudian wa, kata Asy'ir, hafidhulloh wa mimma yaqinu hadal ma'na ayaton. Hadithu Aisyah r.a ta Ta'lat Ja'at ajuzun ilan Nabi s.a.w. Wahu wa sallam, indi Faqala laha Rasulullah s.a.w. Man antih Ka'lat Ana jathamah al-muzaniyah Faqala bal antihassana al-muzaniyah Ka'ifah antum Ka'ifah halukum Ka'ifah kuntum ba'dana قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا هذا الاكبال فقال انها كانت تأتينا زمان خديجه yang berikutnya ini adalah hadis riwayat Imam Al Hakim dalam Mustadraknya dari Aisyah r.a. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah sahihah nomor 216. Naam. Kata Aisyah r.a. Pernah ajuzun, ya orang wanita tua yang sudah tua rentah datang kepada Nabi s.a.w. Dalam, pada waktu itu ya Aisyah di sisi beliau alaihi salatu wassalam ya di situ ada aisyah faqala rasulullah maka rasulullah sallam berkata kepada wanita ajuz tadi wanita yang ya usia tua sudah tua renta rasulullah bertanya man anti siapakah anti maka wanita itu menjawab ana jatsama almuzadiyah aku adalah jatsama almuzadiyah Ya. Maka Nabi Alaihi Wasallam mengatakan Balanti Hassana Al-Muzaniyah ya. Bahkan anti Adalah wanita yang baik Dari Kabila Al-Muzaniyah -muzani, al Ya, karena wanita itu Menyatakan Jathama Ini nama yang Yang mananya jelek, ya. Jathama yakni Al-Baliq, Wal-Kaslam ya, Orang yang bodoh dan pemalas Ya, Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengganti nama yang jelek dengan nama yang baik. Balanti Hasanah Al Muazzadia. Ya ni wanita yang yang baik, ya, yang gagah. Namp. Kemudian Rasulullah bertanya, Keifah antum? Bagaimana keadaan anti? Ya dan yang bersamamu? Keifah halukum? Dan bagaimana keadaan kalian? Keifakuntum badana bagaimana kondisi kalian setelah kami, yakni setelah meninggalnya Khadijah, Ar-Rajulahul Anha, ya, Rasulullah menanyakannya, ya, menanyakan tentang kabar dan keadaan mereka, yakni yang merupakan teman atau sahabat Khadijah, ya, istri Rasulullah SAW, sepeninggal beliau. Ya, sepeninggal Khadijah radhiyallahu maka wanita itu menjawab qalat bi khairin bi abi anta ummi ya Rasulullah. Alhamdulillah. Yani bi khair dalam keadaan baik. Ya. Bi abi anta wa ummi ini adalah kalimat ya, yang merupakan uh, apa namanya? makna tebusan ya, tebusanmu ya Rasulullah adalah ayah dan ibuku. Maksudnya pujian ya. Ya, sanjungan terhadap nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan ketinggian derajat beliau ya alaihi salatu wassalam naam. dengan kedudukan yang tinggi pada beliau yang diketahui oleh wanita tersebut maka beliau menjawab bi khairin bi abi anta wa ummi ya rasulullah naam ya ibuku dan ayahku menjadi tebusanmu ya rasulullah kami dalam keadaan baik falamma kharajat khultu ketika wanita itu telah keluar ya dari rumahnya Aisyah atau di kamarnya Aisyah bersama Rasulullah sallam maka aku berkata ya Rasulullah Aisyah mengatakan ya Rasulullah ukbil al hadhil ajuz engkau melayani wanita yang tua ini dengan pelayanan yang seperti ini yakni pelayanan yang sangat baik memuliakan menghormatinya ya menyambutnya Naam faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha kanat taatina Khadijah. Dia adalah wanita yang dulu datang kepada kami semasa Khadijah masih hidup. Ya radhiyallahu ta'ala anha wa inna husnal ahdi minal iman. Kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya sebaik-baik janji penunaian itu merupakan bagian dari iman. Ya, inna husnal ahdi min al-iman. Ya, penunaian janji yang dengan cara yang baik itu adalah merupakan bagian dari iman. Maksudnya ya, beliau Alaihi salatu wassalam berbuat baik dengannya karena masih masuk dalam bentuk ya kewajiban berbuat baik kepada istri beliau Khadijah setelah sepeninggalnya adalah dengan kepada teman-temannya. Kepada sahabat-sahabatnya atau kekasih-kekasihnya. Nah barakalolfiqum ya demikian dan ini juga semakna ya dengan hadis yang maruf terkait dengan berbuat baik pada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia ya maka kita berbuat baik dengan uh, teman-temannya yang dulu kita ketahui yang menjadi sahabatnya kekasihnya di masa hidupnya ya maka Melanjutkan berululaiden kita, yaitu kepada teman-teman dari kedua orang tua kita. Demikian barakah fikum. Maka juga dalam hal ini, ya terhadap istri berbuat baik dengannya sepeninggalnya adalah berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya atau kekasih-kekasihnya di masa hidupnya. Nah, maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam muasyarah beliau, pergaulan beliau yang baik terhadap istri-istrinya. Alayhi salatu wassalam. Kemudian sisi yang kesembilan, al-wajhut tasih, ah. sisi yang kesembilan, diantara bentuk-bentuk muasyarah bil-ma'ruf, suami terhadap istrinya, adalah istifa'u az-zawj, ragbataha' Alfitria bil jima, litafsiniha tidak litafsiniha tidak alfa alfahisha, wa i'fah wa i'fah فيها, lituksera عن الحرام. ذلك لأن جماعة الرجل أهله واجب على أظهر كولي العلماء إذا لم يكن له عذر وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد waختار ابن تيميه rahimahumullahu taala jami'an yaitu suami menunaikan ya kebutuhan fitrah terhadap istrinya yaitu aljima' ya pergaulan ya suami istri litahsinha bidda alfahisha tujuannya adalah untuk menjaga istrinya dari perbuatan keji, maka diberi uh, apa namanya, diberi nafakah, yani nafkah, yakni nafkah batinnya, ya bukan saja nafkah lahiria, jasadiyah, tetapi nafkah batinnya, yaitu dengan al-jima tadi, ya maka wajib suami menunaikan, ya apa syahwat fitriyah tadi, ya, apa keinginan fitrah, yaitu pergaulan suami istri agar tujuannya ya para istri terhindar dari perbuatan keji. Ya, tentunya ini juga sebaliknya ya. Untuk suami juga demikian. 6 wa ifafiha namun di sini pembahasannya adalah suami terhadap istrinya ya. Pada pembahasan sebelumnya istri terhadap suaminya sudah lewat ya. Maka di sini beliau mengkhususkan suami terhadap istrinya. Maka suami juga wajib menunaikan Ya kebutuhan fitrah yaitu al-jima ah, agar istrinya terhindar terlindungi dari perbuatan keji dan dia bisa menjaga kehormatan dirinya dari yang haram enam karena ya jima ar ah rajul terhadap istrinya adalah wajib ya wajib berdasarkan dua pendapat ulama yang lebih rojih yaitu wajibnya ya memberi napakohbat ini tadi seorang suami Wajib memberi nafkah batin terhadap istrinya, kecuali kalau ada udur baginya. Dan ini madhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan dipilih oleh Imam Ibn Taimiyah, rahimahumullah Taala. Hal ini bisa dilihat di dalam kitab Al Mughni, Majmu Fatawa, dan juga Fathul Bari. Nam, bahwa pendapat ulama yang lebih kuat, ya, menyatakan bahawa seorang suami wajib memberi nafkah nafkah batiniyah terhadap istrinya dalam hal ini adalah aljima' Naam wa faddu wujubih bi qadri kifayatiha wa hajatiha bima yahsulu bihi at tahsinu min ghairi inhatin ibadatihi wala inshi wala wala inshighalin an ma'isyatihi Adapun batasan wajibnya yaitu sekadar secukupnya, ya, yang mencukupi kebutuhan istrinya dan hajatnya, yang dengannya bisa terwujudkan, ya, penjagaan, ya, ataksin, terwujudkan penjagaan, pemeliharaan kehormatan diri, ya, maka itu kadar batasan wajibnya, <tuh> seperti itu. Tentunya dengan tanpa me melanggar ya mendolimi jasad dan badan kita ya juga tanpa meninggalkan mencari nafkah ya nah semua ya dikompromikan dan kembali kepada urf ya masing-masing ya wanita <tuh> nah maka suami wajib memberi kecukupan nafkah batinia tersebut dengan ya sekadar kebutuhannya itulah batasan wajib Ya, enam dalam arti ya di sini terkadang misalnya uh, suami atau istri ya mungkin salah satunya memiliki uh, kebutuhan yang lebih ya <tuh> dari biasanya dari normalnya mungkin bisa ya ada yang seperti itu yang memiliki apa uh, hajat yang hyper ya misalnya maka tentunya tidak boleh ini dijadikan sebagai standar kemudian untuk memaksa salah satunya ya sehingga dengan itu akan memadaratkan jasadnya atau badannya atau menjadikan dia meninggalkan kewajiban yang lain seperti uh, memasak ya membuat makanan di rumah atau bagi suami uh, menjadikan dia meninggalkan untuk mencari maisha nafkah di nafkah di luar ya maka tidak demikian ya batas dari wajibnya adalah kembali kepada standar ya urf kebiasaan kebutuhan masing-masing dari suami istri. Naam dengan tanpa harus ya memadaratkan badan jenisnya dan tanpa harus meninggalkan untuk mencari maishah. Faqad rawa al-Bukhari an Abdullah bin Amr bin as radhiyallahu ta'ala anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah alam ukhbir annaka tasumun nahar wa taqumul laila faqultu bala ya rasulullah qala fala taf'al sum wa aftir wa qum wa nam fa inna lil jasadika alayka haqqan wa inna lil aynika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan na'am hadis ini diriwayatkan oleh imam al-bukhari di dalam sahihnya dan juga imam muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah Ibn Amr bin as Radiyallahu ta'ala Anhumah Naam Abdullah bin Amr ibn As Radiyallahu ta'ala anhumah berkata Bahawa pernah Rasulullah berkata Kepadaku Ya Abdullah Wahai Abdullah Bukankah aku memberitakan Kepadamu bahwa engkau berpuasa di siang hari Berkiamul lail di malam hari Maka aku menjawab, ya Rasulullah. ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Nah, uh, yang benar alam ukhbar, ya. alam ukhbar, ya bukankah diberitakan kepada aku? Jadi yani sampai berita kepada Rasulullah SAW, bahwa engkau wahai Abdullah bin Amr bin As Suka berpuasa di siang hari dan suka Qiyamul Lail di malamnya. Maka beliau menjawab Abdullah bin Amr Ibn Az, Bala Ya Rasulullah, benar Ya Rasulullah. Kala, maka Rasulullah SAW menjawab, Bala taf'al sum wa wa'afdir. Ya, jangan engkau lakukan sering-sering seperti itu. Akan tetapi berpuasalah dan berbukalah juga. Ya maksudnya berpuasa hari ini besok buka. Ya puasa besok buka tidak puasa terus terus. Ya maksimalnya adalah puasa Daud Ya karena itu disyariatkan Ya sehari puasa sehari tidak dan seterusnya. Ya adapun sering-sering setiap hari berpuasa maka ini menyelisihi sunnah Rasulullah Sallam bahkan beliau melarang. Siapa Abdullah bin Amr bin As beliau mengatakan sumu aftir berpuasalah dan berbukalah juga wa qum wa nam qiyamul lail dan tidurlah juga ya nam karena pada jasadmu atasmu ada hak ya maksudnya jasad itu ada haknya juga ya kemudian wali aynika alaik hakqan dan juga matamu juga punya hak untuk diberi tidur ya jasad punya hak untuk diberi istirahat wa inna lizaujika 'alaika haqqan dan juga istrimu punya hak atasmu ya maksudnya memberi melayani kebutuhannya kebutuhan lahir dan batinnya ya para istri wajib untuk ditegakkan oleh para suami al hadith ya dulu ala anna az-zawj yajibu alaihi an yuwaffiya zawjatahu haqqaha min al-wathi lilla yadhraha kal mu'allaqah hadis menunjukkan bahawa suami wajib ya menunaikan hak istrinya berupa al-wataq. Al-wataq itu al-jima', ya, yaitu nafkah batin tadi. Li alla yadhara yadhara hatul muallaqa. Agar seorang suami tidak meninggalkan istrinya tergantung, ya kal muallaqa. Ya sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an. Ya jangan kalian membiarkannya kal muallaqa seperti orang yang digantung tidak jelas ya tidak diberi nafkah tidak dicerai juga ya tidak diberi uh, nafkah batiniyah tapi juga tidak diceraikan nah maka tidak boleh demikian ya maka wajib bagi para suami untuk menunaikan hak suami istrinya yaitu berupa nafkah selain lahiria, juga nafkah batiniyah wa ma <tik> huwa min auqadi haqqiha alai Wah wahak dzamumin itu amih bahkan hak al watah ya al jima itu lebih kuat lebih utama lebih besar hak itu daripada memberi makan daripada nafkah lahiria ya nafkah betinia itu lebih besar haknya daripada hak nafkah apa lahiria. Nah demikian Sheikh.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 Ya uh, ditentukan dengan kadar kebutuhannya istri dan kemampuan suami. Ya, sebagaimana memberi makan kepada istri juga ditentukan dengan kadar kebutuhan istri dan kemampuan suami. Ya, akan tetapi dalam hal ini Barakalohikum uh, hak dalam nafkah batinia tadi itu lebih lebih lebih besar. Ya. Nah. Kala Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kita selesaikan ya, e, bentuk yang Sembilan ini karena ini akhir daripada pembahasan al-farrul awal cabang yang pertama dari e, hak yang ghairu maliyah ya, hak yang tidak berhubungan dengan harta dari hak para istri ya dan kewajiban suami. 6. Nah, dari cabang yang pertama ini ya 6 uh, nah, ada sembilan bentuk muasarah. pergaulan yang baik suami terhadap istrinya. Nah, ini sudah yang terakhir. 6. Nah, kita selesaikan beliau ya menukilkan ucapan Ibunda Maryam rahimahullah kata beliau wajib atas suami wa tu imraatihi bi qadri kifayatiha wajib menafkahi batin dengan nafkah batin terhadap istrinya dengan sekadar kifaya tiha ya, kebutuhan yang cukup baginya, bagi istri malam yunhika badanaha, badanahu ya, selama tidak melanggar atau mendorotkan, men men mendolimi badannya atau Tusgiluhu an ma'isyatihi selama, ya juga tidak menyebutkan dia untuk meninggalkan ma'isyahnya. Enam, Ghair muqaddarin darin biar bakti asyur kalama. Ini tidak dibatasi dengan empat bulan, ya seperti budak wanita, ya berbeza barakah fikum. Fa intanazah fa yang an yubroda wal hakim ya kan nafkah. Naam. Jika keduanya berselisih maka sepantasnya untuk diangkat kepada al hakim ya untuk kemudian diberi keputusan atau nasihat ya bagi bagi untuk para suami. Naam. Begitu pula dalam hal nafkah sama. Ya, berhak yakni uh, istri ketika ya terjadi problem dalam permasalahan ini untuk mengangkatnya kepada hakim ya kemudian ke, atau kepada walinya ya atau kepada hakim setelah itu untuk memberi nasihat kepada para suami tersebut. Naam, untuk menegakkan kewajiban nafkah lahiriahnya dan juga batiniannya. Naam. Sekali lagi kecuali ada uzur yang syar'i ya. Wakil al-Kurtubi rahimahullah taala berkata Imam al-Kurtubi rahimahullah summa alihi ani ta'wxa atau qata hajatihah ilal rojul, fayu'ifha fayu'ifha wajniha ani ta'tolul ilaihi. Ini juga penting ucapan Imam al-Kurtubi rahimahullah ya wajib bagi suami untuk memperhatikan waktu butuhnya istrinya, ya. Naam, kepada nafkah batin tersebut. Agar dia bisa menjaga kehormatannya dan mencukupkan istrinya untuk tidak melongo pada orang lain. ya Pada lelaki yang lain. Naam. Wa in ra'ar rojulu min nafsihi ajazan an iqamati haqqiha fi madja'iha akhada minal adwiati allati tazidu allati tuzidu fi bahihi wa tuqawwi shahwatahu hatta yu'iffaha subhanallah ini ucapan Imam Al-Qurtubi rahimahullah kata beliau jika seorang suami melihat dirinya lemah untuk menegakkan hak batiniahnya tadi ya mak, uh, makanan batinnya yakni fi madzaiha dia lemah dalam memenuhi kebutuhan tempat tidurnya tempat tidur istrinya maka hendaklah dia mencari obat yang bisa menambah ya syahwat wataknya tadi dan menguatkan syahwatnya sehingga dengan itu dia bisa memelihara kehormatan istrinya. nah demikian barakallahu fikum wallahu taala a'lamu bisawab. Dan ini memang kenyataan dalam kehidupan kita ya tidak sedikit kita melihat problem ya perceraian dan uh, huru-hara apa percetcokan dalam rumah tangga atau bahkan naudzubillah Terjadinya eh, apa namanya selingkuh itu disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah batiniah ini. Maka ini penting nam untuk kita ketahui bersama ya bagi yang memiliki problem tentunya ada upaya untuk berusaha baik suami atau istri berusaha ya mencari obat dan saling tahun ya suami istri untuk kemudian bisa mewujudkan. Ya, dengan itu keluarga yang mawadda warahmah, sakinah mawadda warahmah. Wallahu alam bisawab, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan qafaru majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.